Název dnešní meditace je metás jako láska karitás. Láska karitás je láskou všeobecně dávající, prostupující vším. Je to dobrotivost, která nedělá rozdíly a proto je to stejné jako metá. E, jen toto slovo pochází spíše z křesťanských kořenů, sahajících až k Platónovi agapé. A e, zkusíme se dnes na to podívat e, takovým západnějším způsobem tím naším tradičnějším. Zavřeme oči a jako vždy usedneme s rovnými zády, s všímavostí a bdělostí. a uděláme několik nádechů a hlubokých výdechů. Svítíme, jak se naše mysl sklidňuje a jak z nás všechno spadává. Veškeré napětí, všechny bloky a tvrdosti, zatuhlosti v našich svalech, zádech, šíji, bedrech, kostrči a pažích. Steinech. Vše se uvolňuje a všechno napětí odchází. Je tam jeden ideál, který je spojený hodně s přírodou a přírodními niterními formacemi, které tyto formace jsou hodně hluboce vtisknuty a spojeny se silným egoismem. Jde především o upřednostňování našeho genetického kódu a genetického materiálu. Je bezesporu, že každý upřednostňuje tento kód nebo drtivá většina těch lidí v tom světském životě. A proto je tak důležité a poutavé rodičovství, a protože tam nacházíme sami sebe opět, tam u těch dětí a příroda tak vlastně provádí jakýsi výběr e, těch Těch, kdo se dokáží nejlépe přizpůsobit, nejlépe uplatnit, aby tím vlastně ty nejúspěšnější pokračovali a předávali ty nejlepší, ten nejlepší genetický materiál. V lidské společnosti je to však zařízeno trošku jinak. Lidé mají stejná práva. A došli jsme k tomuto společenskému uspořádání, nebo alespoň ideálu a jakýmusi právnímu zakotvení v západním světě dlouhou cestu. Genetický materiál tedy není upřednostňován tím způsobem jako v přírodě, protože všichni mají právo na život, nikdo nemůže nikoho zabít. Partnerské vztahy se mnohdy řídí podle úplně jiných zákonitostí než podle fyzické síly, ale například podle dalších forem úspěšnosti a přitažlivosti, kterých je nespočetné množství. Je tedy vůbec otázkou, jaký genetický materiál je zde vybírán, vzhledem k tomu, že přežívají úplně všichni Včetně těch vážně postižených, a to je dobře, samozřejmě, protože člověk je bytostí milující, soucitnou, láskyplnou, léčící, zachovávající, prospěch. A má tento potenciál, který povyšuje. Tu, tu hrubou přírodu na trošičku vyšší úroveň, na trošičku vyšší level. A my zkusíme ještě trochu povýšit tuto úroveň. Tím, že v této meditaci necháme být Toto separační vlastnění svého genetického kódu nebo respektivě svého já, svého velkého já, vždyť je to přeci můj syn, na kterého jsem právě hrdý. Nebo dcera. Necháme tyto formy připoutanosti a egoismu uvolnit a zkusíme se podívat na bytosti očima univerzální lásky, dávající karitás, lásky, kterou... Miloval všechny bytosti, stejně například Dalajláma nebo miluje Matka teresa Vzpomeňme i na osoby, pokud je někdo věřící křesťan, je na osobu Ježíše Krista, který nedělá rozdíly mezi Třídami společnosti mezi etniky, mezi farizeji a samaritá, nebo jinými římany, například. Vzpomeňme na Budhu, který. Dává svou lásku všem bez rozdílu. Vzpomeňme na Mahatma Gandhiho, například. Bojovníká za lidská práva v Indii, Krišna murtiho, nebo jiné vysoké bytosti, které mají tu perspektivu jinde, mají ji trošku výše. Z většího odstupu. Zkusme mi i přejít do této polohy a rozvíjet karitas, toto boží světlo, chceme-li to tak nazvat, nebo prostě jen přání, ať jsou všichni šťastní, ať jsou volní ať jsou všichni šťastní, ať jsou volní. Ať se ve mně sjednotí ty ty nižší úrovně mé bytosti a začnou proudit kmenem nahoru, vzhůru, do vyšších pater k mému srdci a transformují se v lásku. Zkusme. tu hmotu, co je ve spod ty a v podstatě i si plodnost, tu fyzickou, zkusme ji přenést, představit si, jak stoupá z hůru z těch spodních oblastí výše k našemu srdci, a v tom srdci se začíná objevovat květ, který pouští tu lásku mezi ostatní bytosti. Otvírá ten proud. Někomu tam může vystat třeba argument, že některé bytosti, které žijí správně a s dobrým srdcem, si zaslouží něco lepšího než ty bytosti, které dělají škodu nebo zlé věci. Ovšem každý z nás si může skutečně sám pro sebe odpovědět. Zda člověk, který smíšlí špatně, leže a podvádí, dělá věci, které nevedou k házce, k volnosti, pravdě. Jestli takový člověk může být skutečně vnitřně šťastný, uvolněný, nezatížený. A to i v nějakém delším horizontu, A protože někdy se nám jeví, že lidé jsou skutečně šťastní nebo spokojení i ti, kteří takové věci mohou konat ale nevidíme do všech koutů a pokud někdo více pozná svou mysl sám, ví, že nesprávné věci nebo pocity, které, jsme, které doprovázejí něco, co nebylo správně provedeno, kde bylo ublíženo, že mají tendenci v nás zrát a vystupovat po nějaké době na povrch a projevují se v různých formách. Nemusí to být jenom smutek, deprese, úzkosti. Může to být i další potřeba útěku do nějakých drog nebo látek, které zakryjí tuto bolest. Může to být forma hněvů nebo moce, mocenskosti, která přebíjí tento, tyto zranění. Může to být silný egoismus, neuvědomělý absolutně na různých polích společenských rodiných kdekoliv. Může to být mnoho forem nestability a vlastně nespokojenosti, neuvolněnosti, nevyrovnanosti. Tyto věci člověk začíná a postupem života chápe, začíná chápat a chápe. Člověk, dejme tomu přirozeně, ale zároveň, tím dál víc a víc, ale zároveň někteří k tomu nedozrají, někteří úplně už skoro vůbec nebo, nebo téměř absolutně vůbec během celého života. Jiní, kteří zkoumají svou mysl, zkoumají život, postupně zjišťují ty souvislosti a ty dopady, které mají činy, na náš život a na naše prožívání, na náš pocit štěstí a vnitřní pravdivosti i nás samých k nám samým. A proto v podstatě je to úplně naopak, že ti, kteří jsou spravedliví, žijí dobře, správně, čistě, ti už jsou v podstatě odměňováni samotným čistým stavem mysli svou vnitřní lehkostí a radostí, která doprovází jejich život a samozřejmě svět jim to často vrací. Tito lidé dobře usínají, dobře se probouzí, mají mnoho přátel známých, jsou oblíbení a Mnoho vlastně dostávají zpátky, aniž by to žádali. Ti, kteří jsou však v tom egocentrismu ponořeni a zmatení, ti, kteří jsou zatížení a znovu a znovu si nakládají další materiál, ti, nedostávají nic, anebo jsou to věci, které nejsou opravdové, jsou buď přetvářkou okolí, ze strachu, z jejich moci. Nejsou to praví přátelé, jen bázliví společníci, A takové bytosti si zaslouží v očích světa něco špatného, jako odplata za to, jací jsou, ale ten duchovní pohled a dalo by se říci, v dnešní době už i psychi, psychologický nebo psychoterapeutický už by se mohl to také dotýkat, že aby mohli být vyléčeni, aby mohli být uzdraveni. Od této egocentričnosti a hněvu potřebují ukázat lásku, potřebují dostávat lásku a pravdu. Křesťané už to vědí mnoho tisíc let, 2000 Let, ale jsou to i předtím židé nějaké hlubce a i na náboženství v tom křesťanství speciálně. Je toto ponížit se a ukázat lásku druhému člověku. I přes jeho opakované, opakovanou zaslepenost znovu a znovu, až ho to trkne najednou v té hlavě. Až uvidí, že se chová jako blbec. Ale to vyžaduje velkou sílu. Ten Ježíš tu sílu měl, když šel na ten kříž, aby to těm lidem ukázal. V tom je ta nesmírná hloubka a přesah toho Duchovního směřování života, že vidí ty lidské bolesti a tu zaslepenost, ten hněv a tu mocenskost, jo, to je forma, všechno forma zaslepenosti. Protože ty bytosti, ty bytosti si myslí, že tím, že dojdou k tomu štěstí, že to je ta cesta, o co se opírat, v čem spatřovat to naplnění, protože jim to funguje, že protože mají ty bohatství a ty, nebo mají tu moc nad druhými a tak se domnívají, že když ji budou mít ještě víc, tak bude ještě lépe. Ale ono to funguje jenom tak na povrchu. A ve skutečnosti to ego nemá žádné limity, žádné hranice a je schopné se rozšiřovat do nekonečna, pokud bychom ho nějak nezadrželi. Takže Zkusme se podívat na to těma duchovníma očima víc a zároveň i si oči, oč, očima psychoterapeuta nebo tomu, kdo rozumí té psychice víc. Že tam zkrátka není ta vyzrálost k té pravdivosti, že tam není ta moudrost, a že to nejde řešit odplatou oko za oko. To prostě nefunguje. To bude jen generovat další hněv a agresivitu z druhé strany a nebude to brát někdy konce ten kolopěh blbosti. Takže... Nakonec skutečně lze dosáhnout takové vnitřní polohy, kdy člověk začne milovat pitosti stejnou intenzitou, protože ví, že všichni jsou jako já, všichni jsou Na cestě chtějí být šťastní. Chtějí se mít dobře, jako se chci mít dobře já. I zvířata se chtějí mít dobře a chtějí žít v míru, ve zdraví a v lásce. A to je podstatné. Oni nejsou jiní než jsme my. Jsou jen v jiném bodě cesty. Podívejte se například na děti. Všichni to známe, jakými stupni procházejí. Všichni jsme jimi sami prošli. A nezlobíme se na ně často. Protože jsme moudřejší, už máme nadhled a víme, že je to prostě fáze zrání, že to dítě si třeba vydupává něco, nějakou hračku a tak. Jsou to fáze, které postupně se stávají překonány a Člověk vyzdává, ale ono to nekončí tou dospělostí. Často se i v dospělosti chováme úplně stejně, egoisticky, jako ty děti. Akorát, že nechceme hračku, ale chceme prostě něco jiného. Cit druhého. Úspěch zaměstnání, peníze, postup v kariéře a tak dále. Pokud tedy se povzneseme nad tyto egoistické principy a povyrosteme ještě o něco výš, vidíme, že Náš život je časově velmi omezený. Je to v podstatě několik desítek let, co nám, co nám zbývá do jeho konce. A e, nemůžeme na tom světě si sebou nic vzít, nemůžeme nic podržet, ani svoje tělo. A proto s tou moudrostí můžeme uvolnit tento egocentrismus a opravdu hluboce popřát těm všem bytostem, Ať jsou vnitřní leh, leh, lehké, ať jsou volné, ať jsou v míru a nezatížení tou sebestředností. Podívejme se třeba na Nějaký rod dynastický nebo královský. Je už ve zvyku od dob feudalismu, od konce paleolitu a dob, kdy člověk začal e, pěstovat na poli, a lidé se usadili na jednom místě, už přestali kočovat a skončila materiálchální společnost. Je takovým zvykem opírat se o to místo, o ten statek o hospodářství, o ten grunt, jak říkají Němci. Ale a předávat to dál těm synům a těm dětem, aby oni dál pokračovali v tom rodu, aby udržovali tu naši krev. Zase je tam ten egocentrismus k tomu genetickému materiálu. A eh, všimněme si, že většinou to netrvá ani tři generace a ty, ty domy nebo ty statky většinou se to zase rozprodá nebo rozdělí. Ono se to třeba rozdělí na, na děti a děti zase rozdělí majetek na děti dě, dětem a e, Dříve tedy to předával, ten, se to předávalo tomu synovi jednomu, tomu prvorozenému, aby se tohle nedělo. Dneska už je to trochu jinak, ale i tak. Já mám pocit, že nejdelší dynastie byla snad v Číně, dynastie Ming, která... Se udržela tři let a to nebyli nějaký zemědělci, to byli to byl císař nebo velkého impéria. A sourody v Evropě také několik staletí staré snad výjimečně výjimečně takové jsou. Když nejsem si teda jistý ohledně toho genetického materiálu, z jakých stran ten materiál je, A vážně bych pochyboval o jeho takzvané šlechtické čistotě nebo modré krvi. Takže to je jenom takový poukaz, Takový odstup stačí perspektivy času, jak pošetilé a bláznivé je snažit se udržet něco takového. Možná kdo studuje genealogii a podívá se někdy na ty pavouky těch, když jdeme do hloubky těch, těch rodů a těch, těch různých vztahů, a jak si, jak si těch potomků v těch, v těch stupních zpátky, jaká marnivost v tom je, snažit se smít jako nějakou Jakou představu o tom, že, že já jsem někým výjimečným v tom, že já jsem někým jedinečným v těch milionech. Takže proto ten duchovní odstup je odstupem hlubší moudrosti, který... Znáší lásku na všechny živé tvory, lásku a přání. Kež se mají dobře, kež jsou šťastní, kež najdou cestu k moudrosti a k vnitřní volnosti. To by bylo pro dnešek asi vše. Takže se rozloučím.